Sura al imeteremka Madina. Imefunguka sura hii kwa kutoa habari yake mtukufu kwamba viliomo katika mbingu na ardhi vyote vinamsabihia yeye. Na Mwenyezi Mungu aliyetukuka shani yake amesema kwamba ameinehemesha kaumu isiyojua kuandika wala kusoma kwa kuwaletea mtume miongoni mwao ambaye anawafundisha kitabu na hikma na anawatakasa. Na hakika hii ni fadhila Mwenyezi Mungu humpa amtakaye. Na Mwenyezi Mungu mtukufu amewakemea mayahudi kwa kuwacha kwao kutenda yaliyoamrishwa katika Taurati, na hali wao wanajua yaliyo muhimu. Na amepinga madai yao kwamba wao peke yao ndiyo vipenzi vya Mwenyezi Mungu si watu wenginewe. Na amebariziana nao kwa kuwataka watamani kufa ikiwa wao wanasema kweli na sura imehitimisha kwa kuwaamrisha waumini wakimbilie kwenda swali sala ya Ijumaa pindi wakisikia adhana na waache biashara na sala ikishamalizika watawanyike katika nchi wende kutafuta fadhila za Mwenyezi Mungu na kuwakataza wasiache biashara au jambo la pumbao lolote kuwashughulisha wasisikilize khutuba ya Ijumaa na Mwenyezi Mungu amewadhamini kuwaruzuku na yeye ndiye mbora wa kuruzuku. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-maliki al Vilio mbinguni na vilio katika ardhi vinamtakasa Mwenyezi Mungu. Mfalme mtakatifu, mwenye nguvu, mwenye hekima. Huwalladhi ba'atha fil ummiina rasuulan minhum yatluu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa min qablu la fi dalalin mubin aliyempeleka mtume kwenye watu wasiojua kusoma awasomea aya zake na awatakase na awafunze kitabu na hikma ijapokuwa kabla ya haya walikuwa katika upotofu ulio dhahir wa akharina minhum lam ma yalhaqu bihim wa huwa na kwa wengine ambao bado hawajaungana nao na yeye ndiye mwenye nguvu mwenye hikma dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha والله ذو الفضل العظيم هي ني فضila يا mwenyezi mungu anayoumpa mtakaye na mwenyezi mungu ni mwenye fadhila kubwa mathanul ladhin hummilu atawrat thumma lam yahmiluha kamathali Wallahu la yahdina alqaum adh mfano wa waliobebeshwa taurati kisha wasibebe ni mfano wa punda anayebeba vitabu vikubwa vikubwa mfano mwovu mno wa watu waliokadhibisha ishara za Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu madhalimu. Ulā ayyuhal-ladhīna hadū in za'antum annakum awliyā'u lillāhi min dūni an-nāsi fa-tamannaw in kuntum Sema Enyi mlio mayahudi, ikiwa nyinyi mnadai kuwa ni vipenzi vya Mwenyezi Mungu pasipokuwa watu wengine basi yatamanini mauti ikiwa mnasema kweli wala yatamanu nao kabada bima kadamta aidihim wallahu alimun bidhalin wala hawatayatamani kabisa kwa sababu ya iliyokwisha tanguliza mikono yao na Mwenyezi Mungu anawajua walio dhulumu Kul Inna al-mauta alladhi tafirun minhu fa innahu mulaqikum thumma turadun ila alimi al-ghaybi wa shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum taamalu. Sema Hayao mauti mnayoyakimbia bila shaka atakukoteni kisha mtarudishwa kwa mwenye kuyajua yaliyofichikana na yanayoonekana hapo atakwambieni mliokuwa mkiatenda Ya ayyuhalladhina amanu itha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'a'u ila dhikrillahi wa dharul bay' Dalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun Enyi mliyoamini ikiadhinia sala siku ya Ijumaa nendeni upesi kwenye zikri ya Mwenyezi Mungu na wacheni biashara Hayo ni bora kwenu ulau kama mnajua Fa idha qudiya as-salatu fantashiru fil-ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun Naiki takapokuisha sala Tawanyikeni katika nchi mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu namkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa wingi ili mpate kufanikiwa Wa itha ra'aw tijaratan aw lahwana fadhdu ilayha wa tarakuka qa'ima qul ma'inda Allahi khayrun min al-lahwi wa min at wallahu na wanapoiona biashara au pumbao wanayakimbilia hayo na wakapuacha umesimama. sema yaliyoko kwa Mwenyezi Mungu ni bora kuliko pumbao na biashara na Mwenyezi Mungu ni mbora wa watoa wa rizigi.